Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson. Och det här är ju en fortsättning på programmet Folkminnen som var ett radioprogram som vi sände i Sveriges Radio under väldigt många år och som byggde mycket på lyssnarnas frågor. Och nu är det en lyssnare här av vår podd som har hört av sig för att han har hört oss prata om missommar och han ville påpeka för oss att vi glömde bort att säga att det finns ju också inte bara i Norden olika namn på missommar utan även här i Sverige och då påminner han oss, och det borde ju jag ha veta, nämligen att man i Jämtland pratar om Jansmes, när man pratar om midsommar. Och det är ju samma då som Johannes i Finland och Sankt Hans i Danmark. Nämligen olika former av Johannes, Johannes mm. Och det finns till och med en by Offerdag som heter Jansmesholmen. Mm. Men nu ska vi faktiskt prata om fruntimersveckan. Den här veckan i slutet av juli när Sara, Margareta, Johanna, Magdalena, Emma och Kristina har namnsdagskalas. Fruntimmersveckan börjar ju med Fredrik och så fortsätter det med de här sex namnen i rad. Men det är också en vecka som är känd för att vara regnig. Och ett folkligt namn på den här veckan har varit den mindre smickande Pisseveckan. Mm. Och den här traditionen är inte så gammal som man kanske vill tro. Den uppstod under senare delen av 1800-talet. Före 1827 fanns inte namnet Emma i almanackarna- det kom in istället för Apollonia som i sin tur hade kommit in istället för martyrnamnet Apollinaris. Går vi tillbaka till tidigt 1800-tal och 1700-talet så var det faktiskt bara Margaretadagen den 20 juli som hade ryckt om sig att vara regnig. Ett gammalt talesätt som har motsvarigheter i Danmark och Tyskland det är Greta väter nöten, eller Greta pissar i nöten. Man ansåg på den tiden att regn på margareta inverkade menligt på skörden av hasselnötter. För i bondepraktiken stod det ju Regnade Sankta Margareten att då blir det litet nötter det året. Det finns en eh, rimmad vers om namnen i fruntimmersveckan som vi hade med i vårt rådiprogram Folkminne när det begav sig och eh, vi försökte den gången spåra vem som hade diktat den men vi hade ingen som helst framgång. Vi tror att det måste ha varit någon som har bibelkunnig för det finns anspelningar på de bibliska kvinnorna Sara och Magdalena. Vi vet att dikten har varit tryckt flera gånger. Först i veckotidningen Soningsmannen på 20-talet och senare i Västerbottenskuriren på 30-talet och i Ica-kuriren på 80-talet. Och den här dikten lyder så här och om någon nu råkar veta vem som är upphovsman då blir ju vi väldigt glada att få får veta det. Men här är dikten i varje fall. Fredrik, så som han är van, vrider allra först på kran. fast Fasten Sara är till åren spar hon ej på lilla tåren. Margareta då och då bjuder upp och pussar små. Och Johanna, praktisk kvinna, även låter kranen rinna. Magdalena ångerfull tömmer hela sin kastrull. Inte heller lilla Emma önskar tårerflödet hemma. Sist, Kristina rosenknopp bjuder kaffe jämte dopp när vi så fått kvantum satis stänger Jakob gra kranen gratis mitt för Martas snäsa som först i 1 stunden kom. Jag har faktiskt googlat på verser på fronttims och det har kommit några senare, men de är inte lika bra som den här som du läste, Kristina. <här> Och går vi vidare i almanackan så hittar vi Marta några dagar efter fruntimmersveckan. Det är den 27 i Men Martadagen, den hette tidigare, före år 1900, Sju sovares dag- och eh, den, det namnet har fick dagen efter en gammal kristen legend om sju kristna som under en förföljelse blev inmurade i en grotta och eh, sov där i 200 år. Och enligt legenden ska den här grottan ha öppnat sig år 447 och de sju sovarna de kom ut. Och det var naturligtvis ett under som väckte stor häpnad. Och... Det finns till och med uppgifter om vad de här sju sovarna ska ha hetat. Deras namn påstås ha varit Johannes, Konstantinus, Maximilianus, Malcus, Martianus, Dionysius och Seraphion. Och de har firats som helgon både i den grekiska och romerska kyrkan. Och eh, i Sverige så har det funnits en hel del traditioner i förbindelse med sju sovade dagen. Till exempel att regn på sju sovade dagen skulle ha varslat om sju veckors regn. Men eh, det behövde inte bli så för att i en upptäckning från Halland heter det att om det blir uppehållsväder på sju sovade dagen så länge att en skräddare hinner klippa till ett par byxor ja då har regnandet ingen betydelse. Och det hette också att den som sov länge den dagen skulle bli sömnig hela året. Och det där ledde till att man på många håll, bland annat på Öland, gick runt och väckte sju För att den som sov till klockan sju på morgonen i det gamla bondesamhället sov för länge. Och i eh, eh, svenskspråkiga Finland så har det just det här att väcka sju har levt kvar väldigt länge. I Nådendal, eh, nära Åbo, så finns det fortfarande ett årligt gippo att, att några går runt och hittar då någon som fortfarande sover klockan sju- då tar man den här sjussovaren och kastar honom mm. eller henne i vattnet. Så att eh, sjussovare är inte helt glömd. Eh, I alla fall inte i svenskbygden. bygden. Alltså. <laughs> ja, någonting som vi är väldigt nyfikna- det är om ni som lyssnar på vår podd har hört några historier som man möjligen skulle kunna tänka sig är egentligen vandringsängder i vår tid. Sådana här historier som påstås vara absolut sanna men som kanske egentligen inte är det. Och eh, du, Bengt berättar ju att du hade ju häromdagen hört en som kanske inte bokstavligen är sann. Ja, det är min svärson Robert som har berättat... Eh... Om en man som suttit i fängelse i ett år för mord på sin hustru. Hon hade hittats svårt massakrerad i trädgården utanför deras villa. Och den här mannen bedyrade sin oskuld men han hade inget alibi så att han hamnade i fängelse. Men han lyckades efter ett år få resning och hustrun som då hade jordbegravts hon undersöktes. Noga, mera noggrant den första gången, och då hittade man hår på hennes kropp som visade sig vara eljhår. Och eh, man kom fram till att hon hade kommit ut i trädgården och anfallits av en älgko som var berusad av äpplen från deras trädgård. Och troligen hade eljkhown haft med sig en kalv som hon velat försvara. Ja, är det här sant? Det är väldigt svårt att veta. Men det går ju många historier just ja. om berusade älgar. Ja, och att de är inne i trädgården och att de är aggressiva. Ja, just ja. det. Alltså det är klart, alltså, är det någon som känner igen det här- då vill vi ju veta mer såklart. Va? Och mm. Varför inte då använda vår e postadress lyssna at Det har nämligen eh, Jan Gustafsson gjort- som nu låter oss byta ämne lite grann kan man säga. För att han har nämligen- Sänt oss exempel på nutida folktro som han minns från sin tid när han var bibliotekarie i Torsby i Värmland. Och Då skriver han i e-posten att Själv träffade jag under en bokvagnsrond en vänlig gubbe som hade sett en grå tomte då han var barn. Han var ute och plockade blåver med sin mor då plötsligt en varelse i hans egen storlek dök upp och tittade på honom och försvann bakom ett stenröse. Och han frågade sin mor, har brorsan följt med? Men hon nekade. Alltså var det en tomte konstaterade han lugnt och självklart. En annan man skriver Jon Gustafsson som ibland lånade någon musikkassett skakades i sina grundvalar av två flyg, flygande tefatsupplevelser. Första gången då han plockade bär såg han i en stor glänta ett flygande tefat som hade landat och höll på att repareras av en grupp tefatsgubbar klädda i brun rymddräkt. Då han försökte gå närmare stötte han emot ett slags osynlig vägg som hindrade honom och han vände tillbaka till sina bärmarker och under tiden försvann farkosten och besättningen. Och vid det andra tillfället som var mer skräckfyllt och satt den här mannen i en bil med en kompis och såg plötsligt hur ett slags tefotsgubbi i barnstorlek klädd i en bärs overall närmade sig. Mellan sina händer höll han ett föremål liknande ett röntgenrör som roterade och lyste med starkt sken. Motorn stannade direkt men när det varit sen lyckligtvis vänd och gick tillbaka startade bilen igen. Min sagesman berättade fylld av rädsla- av sina minnesbilder att han sen fick röksmak i munnen- och blev svårt sjuk. Och på min fråga om han hade berättat detta- för något UFO-sällskap så svarade mannen- att han blev så darrig när han skulle- ner att det misslyckades. Och hans berättelser överensstämmer- med andra utsagor eller sängner jag har stött på- jag avslutar då Jag Gustafsson. Mm. Och det här att bilar stannar- eh... –på grund av ett UFO. Det är ju ett återkommande drag i de här berättelserna. Och intressant nog så finns det i de äldre spökberättelserna ofta samma– –att det var då hästar som, som stannade och det berodde på att en osynlig gast– –ett osynligt spöke hade satt sig på vagnen och tyngde så att hästen stannade– Eh, verkligheten bakom de här äldre upplevelserna verkar vara att eh, älgar har passerat över vägen och hästen känner vittringen av det och stannar. Eh, intressant nog så är ju sådana här UFO-berättelser ofta från områden där det är ont om folk. Alltså man är helt ensam i naturen och så ser man plötsligt någon som man inte känner igen. Och förr i tiden kunde man tolka det som att det var vitterfolket eller troll eller något annat, övernaturligt. Och i våra dagar så kan det vara att göra med UFO. Och eh, jag vill se UFO-berättelserna som vår tids motsvarighet till äldre berättelser om möten med just naturväsen. För rymden i vår tid är ju den enda outforskade delen av vår natur, vår omgivning. Och det är intressant att det är ju inte alla människor som har de här upplevelserna. Utan eh, inom religionsvetenskapen så kan man tala om homoreligiosus, Den religiösa människan. Och eh, termen används framförallt om folk som är, har en stark mm. gudsmedvetenhet och tolkar allt i enlighet med det. Men det kan också gälla folk som får visioner, som ser sånt som andra människor inte ser, eller som tolkar helt vanliga upplevelser som något övernaturligt. Mm. Och då är steget egentligen inte så långt till reinkarnation. Det är ungefär 13 procent av Sveriges befolkning tror på reinkarnation. Och inte sällan så har de då hört berättelser som tycks peka på att våra själar återföds i ny gestalt- i Per-Anders Östlings bok om övernaturliga upplevelser, folktro och alternativa världsavskådningar i våra dagars Sverige som heter Spöken, medier och astrala resor. Och som kom 2012 så finns ett väldigt suggestivt exempel. Så här lyder det. En dag körde jag bil med mina två sexåriga tvillingdöttrar. Vi bestämde oss för att köra en lite annorlunda väg för att utforska området. När vi körde såg vi en kvinna som arbetade i sin trädgård. Mina döttrar skrek då Mamma, mamma! Och jag tänkte inte så mycket på det hela. När vi skulle tillbaka bestämde vi oss för att ta samma väg tillbaka. Till vår förvåning såg vi att kvinnan fortfarande arbetade i sin trädgård. Då skrek mina döttrar på nytt Mamma, mamma! Då förstod jag att det var mer än bara dumheter från mina döttrar. Jag stannade i bilen och gick fram till kvinnan i trädgården. Vär framme hos kvinnan frågade jag henne om hon någonsin sett mina döttrar tidigare eller mött dem. Och hon svarade, nej men jag hade två tvillingdöttrar som dog för sex år sedan. Ja, när man hör en sån här berättelse så är det ju svårt att veta bakgrunden. Men man kan konstatera att resultatet har blivit en perfekt berättelse- en berättelse som skapar den där rysningen, som en riktigt bra berättelse om det övernaturliga ska ge lyssnarna. Vi tar emot e-post från er som lyssnar på oss, förstås, till adressen lyssnaätfolkminnespodden.se. Och om du vill veta när vi lägger ut nya avsnitt, vi gör ju det varje vecka men om, om du vill veta vad det är som ska komma då kan du följa oss på Facebook för där kan du hitta då oss i ditt eget flöde om du bestämmer dig för att gilla oss och naturligtvis heter vår Facebook-sida också Folkminnespodden. Och Folkminnespodden är producerad med ekonomiskt bidrag från Kungliga Patriotiska Sällskapet. Ett sällskap med en lång historia som sträcker sig 250 år tillbaka i tiden.